Птахи. Птахи – теплокровні хребетні тварини, що відкладають яйця. У них є крила, і вони єдині жителі на землі, вкриті пір'ям. На землі існує близько 8800 різних видів птахів. Вони зустрічаються по всьому світу. Їх можна побачити навіть на вершинах полярних льодовиків. Лише кілька видів птахів – зовсім не вміють літати. Це довгоногі африканські страуси, які швидко бігають, страуси нанду з Південної Америки, австралійські ему та пінгвіни, котрі живуть в Антарктиді і котрі використовують свої схожі на плавці крила, щоб плавати у воді. Порожнисті кістки. Скелет птаха влаштований так, щоб максимально полегшити його масу. Кістки у птахів тонкі і порожнисті, а дзьоб не має зубів. У передніх кінцівках подовжені плечові кістки та кістки перед пліч. Кістки зап'ястя, кисті та кістки трьох пальців з'єднані разом. До них прикріплюється пір'я. Органи чуття У птахів чудовий зір і хороший слух, але нюх розвинутий слабо. Особливості харчування птахів залежать від того, до якого виду вони належать і в якому середовищі проживають. Деякі птахи, такі як папуга, харчуються горіхами. Інші, наприклад, бекас – червами. Є птахи – стерв'ятники, які харчуються мертвечиною. У ворона репутація птаха, який провіщає нещастя. Це помилкове припущення виникло тому, що ворони часто розкльовували тіла страчених злочинців. Каміння замість зубів Оскільки у птахів немає зубів, зерноїдні види перемелюють спожиту їжу у м'язовому шлунку, стінки якого діють як жорна. Щоб допомогти травленню, Птахи спеціально ковтають камінці та пісок. Ілюстрації Колібрі може робити до 100 помахів крил за секунду. Звук, який при цьому виникає, схожий на дзвищання. Його чітко чути, коли колібрі зависає в повітрі, щоб попити нектар. Великий дзьоб потрібен туканові, щоб зривати плоди з дерев. Довгим тонким дзьобом шилодзьобка намацує рачків та молюсків у м'якому мулі. Своїм гострим дзьобом Орел шматує м'ясо. Завдяки широкому дзьобові стриж ловить комах на льоту. Дзьоб фламінго та його раціон форма дзьоба у птаха залежить від того, чим він живиться. Фламінго розшукує їжу під водою, тому його довгий дзьоб оснащений ситом з рогових пластинок та зубчиків, які допомагають утримувати дрібні рослини, ракоподібних та молюсків. Саме споживання рачків та молюсків надає фламінго його яскраво-рожевого забарвлення. Якщо він харчується інакше, його пір'я стає сірувато-білим. Будова дзьоба Вода, втягнута крізь сідельні пластинки, витікає через верхній край дзьоба. Дрібні рогові зубчики Подвійний ряд шипів на язиці Рогова пластинка на верхній поверхні язика Будова фламінго Короткі шийні хребці дозволяють шиї вигинатися у мішкоподібному відділі, у горлянці, інакше він називається зобом, зберігається пожива. Трахея – дихальне горло, кістки крил, кишечник, м'язовий шлунок, залозистий шлунок, великий грудний м'яз. Довгі ноги дозволяють фламінго заходити у воду глибше, ніж це можуть інші птахи. Перетинчасті лапи допомагають фламінго пересуватися по м'якому мулу. Забарвлення і розмноження Забарвлення оперення приховує птаха у його природному середовищі перебування. Більшість птахів широко линяє, скидає старе пір'я і відрощує нове. Цю линьку можна пояснити розмноженням оскільки самці деяких видів, наприклад, райських птахів та павичів, відрощують яскраво забарвлене пір'я для приваблювання шлюбних партнерів. Самки, як правило, бувають дуже скромно забарвлені, щоб не привертати до себе увагу хижаків під час висиджування яєць. Шлюбні ігри Коли настає весна чи сезон розмноження – Самець або самка починають шлюбні ігри, що супроводжуються різними звуками, позами і танцями Звичайно, самці демонструють свій шлюбний наряд, злітають у повітря або намагаються переспівати чи перетанцювати суперника Норці здійснюють дуже складний танок з вигананням шиї, нахилами голови та розкачуванням з боку на бік Відкладання яєць Більшість пташиних пар гніздиться у самітнених місцях, але деякі, як от граки чи ластівки, гніздяться великими групами – колоніями. Самка відкладає яйця і сидить на них, поки не вилупляться пташенята. Кількість яєць у кладці залежить від виду птахів. Ківі відкладає одне яйце. А північноамериканська віргінська куріпка може відкласти до 25 яєць. Яйця висиджуються не менше 10 днів перш ніж вилупляться пташенята. Найдовше сидить на яйцях альбатрос до 70 днів. Зміна домівки птахи, теплокровні тварини. Середня температура їхнього тіла становить 41 градус тобто трохи вища, ніж у людини. Це означає, що вони можуть зберігати активність у холодну пору року, але потребують більшої кількості їжі. Тому багато птахів полишають засніжені рідні місця і вирушають на зимівлю до теплих країн. Між континентами Гуси та чаплі підлітають з Арктики до Європи, Азії та Північної Америки. Сірі журавлі з Європи та Сибіру вирушають на південь, до Африки та Індії. Полярний крячок – великий мандрівник. Він долає шлях завдовжки в 15 тисяч кілометрів з Арктики до Антарктики. Цифри і факти Великі птахи, наприклад, лебеді, мають близько 25 тисяч пір'їн тоді як крихітна колібрі – близько тисячі. Найбільший птах у світі – страус. Найбільший літаючий птах – дрохвакорій, яка важить 18 кг. Найменший птах – колібрі – вміє літати задом наперед. Ілюстрації. Гнізда Пташені гнізда дуже різні. Якщо кайри Відкладають яйця просто на голих виступах скель. То орли будують гнізда на вершина гір, з гілок та сучків. Ластівки ліплять гнізда з глини і на високих схилах гір. І під дахами будинків. Індійський птах швець павутинкою стягує краї листка. Сивки відкладають яйця на гальці. Від хижаків яйця рятує. Захисне забарвлення Деякі качки, норці та інші водоплавні птиці Будують плавучі гнізда Птах-пічник будує з глини гнізда, схожі на печі Пір'я Пір'я птахів буває трьох видів Махове пір'я оснащене віялами Які утворюють гладенькі пласкі поверхні Контурне пір'я надає оптічної форми Пухове пір'я допомагає птахові зберігати тепло. Крихітні гачки. Кожне перо складається з білка, кератину, як волосся та нігті у людей. Перо має довгий жорсткий стовбур, стрижень, навколо якого зазвичай симетрично розташоване віяло. Його бокові борідки мають на кінцях гачечки, якими вони щіплюються між собою. Утворюючи щільну непроникну для повітря пластинку. Як літає птах. Гусак, як і всі птахи, опускає крила за допомогою своїх сильних грудних м'язів. Крила штовхають повітря назад і вниз, виштовхуючи птаха в польоті вперед і вгору. Птах може повертати і розгортати пір'я крил та хвоста щоб маневрувати в повітрі. Потужний помах крил піднімає птаха вгору. Тіло птаха під час польоту залишається оптичним, тому що його ноги і хвіст утворюють одну лінію. Помах крил вгору слабший. Пір'я повертається навколо своєї осі, і повітря проходить крізь нього. Хвіст використовується як кермо і як гальма. ВИГОДОВУВАННЯ ПТАШЕНЯТ Ворона належить до загону Горобиних. З усіх 28 загонів птахів цей – найбільший. Пальці на лапах ворон пристосовані для хапання, оскільки вони будують гнізда на деревах чи на схилах гір. Пташенята ворон часто вилуплюються сліпими і безпомічними. Тому батьки носять їм поживу доки ті не зможуть вилетіти з гнізда. Як і в більшості птахів, тіло ворони вкрите пір'ям кількох типів. Кістки у птахів тонкі і порожнисті, а тому маса їх невелика. Оперення таких птахів, як ворона, складається з кількох тисяч пір'їн. Ці двотижневі пташенята вкриті м'яким пухом і очі у них вже розплющилися. Рот пташеняти із середини яскраво червоний. Це допомагає привертати увагу батьків.